Їм лише здається, що вони господарі життя і вершителі долі для інших. Насправді, усе дуже хистке і слизьке, навіть для таких, як вони. Тим більше для таких. Але вони не хочуть цього розуміти. Їм видається, що вони гіганти. А насправді їм відведена роль карликів. До того ж нашіптування зробило більше, ніж зробив би диверсант, засланий у стан противника. А вони не противники, вони приятелі, яким забаглося одночасно зважитися на терезах, не розрахованих на їхню вагу. Ця туга хлюпає у ній, як вода, і вона чує, як її вже мулює модельний чобіток на високім тонким підборі і сковоче мережу білизни. Вона відчуває недокучливу зайвість усього цього маскараду життя, закутого у фальшиві блиски і удавано розкіш. Вона вертається уявою у свою малюсіньку кухню, де на столі парують гарячі вареники, і три молоді, здорові і красиві, як гладіатори-чоловіки, піднімають чарки і проголошують тости за неї. «Ти не женщина, ти казка!» Майже театрально каже один з них, а два інші повторюють в унісон казка. Вони п'ють до дна, а у ній взивається щось темне, таке, про що вона не сміє сказати жодному з них. Вона на мить заплющує очі і швидко відкриває їх. Це в ній звалося друге її «Я», якого вона боїться, Рідякого всіляко відгороджується, намагаючись не ворушити його. Але згодом вона подовго затримує погляд на кожному з чоловіків і заспокоюється. Ось вони перед нею, три її портрети, три її образи іпостасі, урівноважений, гарячковий і справедливий. Кожна з цих іпостасей має ще по кілька інших. Отже, їй так багато і різної, що нічого хвилюватися за темний зойк її антисуті і знадр душі. Вона знову майже злітає над вулицею. Ну, хай би лишень зібралися на вареники. От тоді вона остаточно відмовиться від давнього принципу не обожнювати нікого взагалі, жодного з них. Вона обожнює усіх трьох, але мовчки. Тепер вона наважиться казати про це в голос. Хай знають. Кожна людина потребує обожнювання. Не мовча з ногу. Вона дістає валідол із внутрішньої кишені плаща, кладе під язик і починає перераховувати копійки. Якраз вистачить на хліб і тролейбус. Кілька життів із книги людських пристрастей триптих вставайте, мамко 1947 одне життя повині Корнильо став на порозі Шандарової хати пополудню і сірим як повіс молоцем підперезаний широким шкіряним паском із вибитою зірочкою насередині, чомусь без капелюха і звичайного військового планшета, почерез плече. Мав вигляд викраденого, а потім зненацько випущеного з яструбиного дзьоба здобичі. «Слава Ісу!» – сказав Корнеліусів жандрам, і лише старший із них, тато Василь, чомусь відповів, «Гвоїстину воскрес». Ніхто не подивився на тата і навіть нібито не подивував його відповіді. Четверо дітей, Варварка, Федусь, Дунусь і Миколайчик, мама Катерина і дід Іван дивилися на Корниля так, ніби він мав зараз розірвати тут бомбу. Далі Корниль сказав, «Навіки слава Богу!» А потім сказав, «Василю!» Тато подивився на всіх шандрів разом, і їх винесло з хати, як після розірваної бомби. «Василю!» – ще раз повторив Корнильо, і обидво сіли на лавку під жерткою, де сушилися зілля, вінки кукурудзи та часнику і святошна одежа. Двічі повторене корнилем Василю не віщувало нічого доброго. Корнильо давно поклав очі на Шандрову варварку. Але за теперішнім законом Варварчені малі роки поки що не дозволяли їм пошлюбитися. Раніше вони могли узяти церковний шлюб, але відколи сам пан отець служить теперішній сатані, а Корнильо став розсильним у сільраді, вони мусили строго дотримуватися закону. Василь дивився тепер на Корниля і розумів, що певно уже спорохніли його надії на газдовитого зяття. Грунтець піде до колгоспу. Корниля заарканять москалі і котрась фудульна дівка. А його варварка сидітиме в цих горбах, де лишилися з чоловіками лише дві хатчини і ані одного парубка з прикладеною дашком долонею, і граблями у другій руці. І визиратиме сплаю в своєї долі. І сивітиме у дівках при господарці і здоров'ї. Погань були на миром наглим корнильовим відступом. Два чоловіки, як бики, що ось ось мають стісувати роги один одному, знову стали посеред хати і кожен чогось чекав від іншого. Завтра за вами прийдуть, Василю, сказав корнилю і опустив важкий лантух заліза Василеві на плечі. «За що?» Шандрові сперло дух і відібрало пам'ять про варварче дівоцтво. «За те, що Шандри?» «Та й більше ні за що». «Як це?» – знову сперло дух, що годі було дихнути. «Так», – лише сказав Корнелю.